Mödor, leta karrar som kan lyfta några rödor ska gå riktigt resligt Det får upp och rörst på Så karrar ska ta några no riktiga Jag Ja jordkunnar och kikar Så att Skånje ska komma rätt Och följt köklapp Andar. Och Gustav han tar sig en skvätt. Men Kappan får det allet. Och viker källor sjunga Och vänner ganska svar Och när den senna kring stånjan hösta ut ett tag och hör på sånjan Går vi med musik till ten Ditt öster blir stångelik. Där är just många säkert blomsterkläda Där har Gunnar och Britta redan städa Säg ordning med samma Toppen ött upp i stig Ja nu har dem alltså fått i stång till bändaren och vin Och Sepp och Kajsars världshus och Långbox och Vedin Och all turistar att det är så vålig grant. Och vikrar är stolte, är, är då för visst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 för han har rätt att spela med sakten på sitt eget spel I gangen på i dagarna fjolda, i läxan rätt fick oss boda. Det dansar man sig med sig till toner från det tankla bel. Musiken tonar ut och dansar ska till styre, det är och damman. fröjd och gammal. I svärmeri. man gör sig i och dansar sig. Sjolle ifrån trakten Han har ju både kraft och makten För han har rätt att spela Mas på sitt Väljas spel. I Garnefock i Dala floda I Leksaret fick oss boda Där dansar masen med sin kulla Till toner från ett hanklaver Musiken tonar ut Och dansar ska till slut är det liv och fröjd och gammal den man görs i tre och dansar sedan gin livet samma när solen sjunkit ner bak i västans skogens bryne och sommarn att skuggor falla vi till dans Där hemma ute i byn Och glädjen är står högt i sky Då mötte jag Den flickan Kärleksvarm och rar Som lovade att evigt Bliva Min egen jättevän I livets alla dagar Du skön att är så Underbar Det är doft Ifrån annat dess glösning med dess boesi lahar min hembygds melodi men o det försvinna Ungdomstiden flyr Ej mer vi går till danser På lugen Men ännu varje år När våren återgryr Till hemmet Bygg min styr. Det är doft Ifrån violer Det är klang Ifrån violer I sommarnattens Ljusning med Poesi, jag hör Min hemvägsmän Jag får till oss i Allsjöns fri Det var på hösten i juletid, I juletid. Att högga timmer på och, och gran Och högga i ut av själva fan Bekanta gossar jag träffade där som Reinhold Andersson och Sven Bergren Axel Berggren och Sevenberg. Ja, det är ju gossar det som håller färg och vackra flickor det fanns i byn Och när jag kom där fick jag en härlig syn, en härlig syn. på trappans sten en flicka, då. en flicka då Hon fick mitt hjärta Att hastigt slå Hon heter Karin Ni alla vet, Ni alla vet. Hon är så möllig Och så tjock och, så tjock och fest Med röda kinder Och knollrigt hår, och knollrigt hår. Så stora bröst så tjock Kallor. Från, Färnesort. från Färnesort. och han heter Gösta. En äkta man, en äkta man. Han älskar flickor och tar ett glas. Och tar ja, han älskar flickor och tar ett glas. Och tar ja, han älskar flickor och tar ett glas. Mina fast du är långt fri i sju. Ibland bränner skin och morgonen är fin. Eller andra världsgraden panna ögon uppe nu. Sen börjar samma tidningar och brev och kort och rek Och räkningar som folk vara grader som min tansenten tek. Men allt i oska vara. Och att ta Och stäckningar från mor och apotek. Och allt i oteväska. Och sen så värre år. Kvälls burst är kallt med ändå. Fast det gek, på och sämre råd, det tom råd sveg en post ja förk, på på. Och kom je borta lådom, e gubbar dar på plass och vem till er det sista passionen kom te pass Så varje femton det, ge de kenner att ge e som en tomten när han kommer med djurgrar flass till styggur jag dar står panna på och varmar på pensionscafé en timme minst till två Ge tann ska stämma upp och ge ska få ma dopp Ma knappt, i orkar gå Ta gammar källor, får ge förslag man ni tror. Ett är vad OO, en mjölklikke vid den varnstyrm man tror. Men tucke få en lampre där, ta med ro. På gestor står Kallumma käppen till salut Du med medicinen för nu så är det slut Så tippit är i rad och äger gruppen glad Ägällan åt det Opa tusen har den stå på lut Och korv i den till Söderbergs affär Då knåpen själv skroderar och frågar med segner. ska du lär dig om med. Är äh musiker som ät, det spörd och äter samma kajegär så får man sina kängor man glimt i ögonen i Som en styrfamilje, alle vi Som har samma lampreveri Så jag känner mig som toppen som ser utopi Ja, jag känner mig som toppen som ser utopi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 Rand. Hon går dit myrarna Dofta av pors Och jordtron i blom Skogen sjunger Bäcken pårlar Och i kärnen lockar en lum. Hon vandrar lätt över stigen Som mig har något namn Till sån är hem Skogen stupa fram Om vandrar lätt över stigen som mig har något namn till så nära up Tänk var det då skönt. Skön likt dam blank och fin och gräset så grönt. Skogen stor för skuggen och solen står för ljus. I min förult toppar som seglar kring med usk. Då vill jag bon fast skulle vara nåt, ja Men så kom jag Att ge gång och ge slut Tänk när det blir missa, morgon, tänk var det lättar gott Fjol och ströken Och polsgården kom så smått Ritt till bener i och stampningar kom och så Fingrar dem leta finnat har te och gå Du vill leva, leva fast värde och ändå långt Från bra dröm sig fram i vid som om det skulle nåte nåt ja Men det så kom jag att ge gång och då ge slut När vi i östen september och lyfte klar snart blir det elgaktor laxör igen antar björkar lyser upp skogen kärka och visar vit lingoner renna och kärkar göras sitt. Då vill jag leva fast veru är då. En massa blir som om skylvan, skulle vara något, ja. Men så kommer jag ök att jag kommer och ge slut <skratt> Meddelande från Karpstrypan här Han kanske kom in lite sent också Men vi har haft avbrott och tekniska problem Jag har varit ute i köket här och druckit te och mackor Vi ska logga in i Skype och se om vi har Fått några meddelande från Karpstrypan Vi har ju haft tekniska problem här Som heter Duga Då ska vi se Karpstrypan har lämnat några Röstmeddelande bara. <skratt> Jag har ändrat på en klocka också. Nämligen en klocka som finns på en mikrovågsugn I köket. Jag har ju två stycken mikrovågsugnar. Den ena dyrare där. Den har en klocka också. Jag bara rida tillbaka den snabbt. Så det är den ändrad. Ja vänta. Vi kan se här då. Vi har fått några röstmeddelanden från Karpstrypan. Vi har haft avbrott och tekniska problem här. av chanskigheter. Konst Hur man gör för att få fram röstmeddelanden? Han har lämnat de röstmeddelanden, idag. Det finns väl en grej här uppe. <coughs> Där. Nu ska vi se då. <coughs> Karpstrepan har ju ringt då. Så sa han 18. ja. Något där. Hörs ingenting? Nej. Fick inte höra någonting alls där? Nej. Ja, kära det är Kallstup, telefon. Ehm... Det är tydligen inte online, eller också är någon stul med internet eller något sånt ikväll. Jag får inte ta i det här fallet, jag har skrivit till dig på Facebook också. Ja, jag har gått till... Ja, tjena jag, på igen. Jag försöker nå dig här, verkar inte gå. Jag vet inte vad det är som det är inte offline på något i alla fall. Ja, vi uppdateringar. Det kan vi ta någon annan gång till just nu när <coughs> jag sitter sönder här. <coughs> Men Karpstripen skulle varit med efter klockan 17 liksom. Men vi har haft konstigheter här med avbrott och tekniska problem har vi haft här.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 Ja det är kul när man ska pissa var femte minut då, men just nu är vi blåsen lite lugn då. Avsluta har jag kommenterat Skype att göra, Så ska jag inte hålla på på det här viset, då jävlas med mig. Ska vi köra in? Här Ska vi se? Inget pip att är örat där inte, Pipe-telefonen är stendöd. Den fick liv i alla fall ett tag idag Så Vi kunde höra att pipljud där man Gick den sönder igen då Och konstig avbrott Och inspelningen har och Alla kanaler försvann ett tag här Det är rätt kul Det <kör> måste jag säga Det är verkligen kul, alltså. visst är det? Så fick man igång inspelningar och kanaler Och startade om server och Internetuppkopplingen bröt sig tag också. Så det är ju jätte. Hegg eröpp. Karpstypa var inte med på Sverigekanalen på Skype där vi 17 eller efter 17. Han var offline där. Han måste ha kommit in sent på Skype. Och Nu är det ju på Facebook.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 Kolm, det blir kolm, tog jag. ska man ändra på klockan också? Det hade jag ingen aning om. Men klockan på min äh, ena dyra mikrovågsugn där i köket, den är ändrad i alla fall. Jag har några klockor här som ska ändras. Datorna ändrar ju sig själv. Vi ska se om karpstripan finns med på Facebook här. Jag ska behöva blåsa lite rent i näsan också. Ja, jag är blå och stiff i Hon som kulturminister, ja, herre, hur jag är här i Gud Ja, vi ska se om vi hittar karpstypen här. Göran Johansson, ni har den gamle en gammal kommunaljuråd, att gått bort. Han var ganska så. Är i och åldrig han blir 69. <skratt> Karpstrippan skriver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 På Facebook nu då. Under mm, vilken tid han kom in. Vi hade alltså flera avbrott här på alla kanaler. Då. Hela internetuppkopplingen försvann och telefon gick sönder. Konstant hette man. Äh, var inte med. Ska jag starta upp Skype? Nu är jag på Steep med. Ska vi starta upp Skypes?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 Problem i min blåsa Jag måste ju kissa, titt och tätt. Jag är inte uppdaterad Skype nu. Jag sitter ju och sänder här. Har ni, har ni på på med mig på det här för? Vi ska logga in på Sverigekanalen på Skype. Då. Kanske vi kan. Karp. Klockan Klar? Nu ringer vi upp Klar? Kör. Ja, du hörde hör du. mig då? Ja, eh, okej. Okay, okay. Vi hade tekniska avbrott. Flera avbrott här du. Ja. Det har varit avbrott här. Flera stycken. Alltså, det vet inte vad som har hänt egentligen. Det är helt sjukt det här. Ja, jag, jag, jag, jag var inne på, på hemsidan förut och kollade. Men du hördes ingenting. Det var... var ja. Det var tekniska... Så, som, te ja, som, ja, precis. Så, så var inne och kollade igen där och det hördes ingenting då heller.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 Knulke. Ja. Uh, uh, nej, vad ska man säga? Jag har ju gjort lite tabbar tidigare i veckan, så. Jag hade någonting som jag aldrig som vi sa, men om jag minns rätt. Uh, Kom inte ihåg vad det var, riktigt. Men. Uh, kommer du ihåg det, kanske? Ja. Hur var det? Ja, du har du ju ute sändning här och. Uh...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 Hon hade stoppat TV4s nedläggning av lokala tv-kanaler om hon hade varit kulturminister, säger du här. På detta svarade hon då att en hypotetisk fråga. Eh, svaret återkommer när bortklippte av otelsenliga inslag i alldeles Till exempel SVT:s s på av kom upp. Jag tycker att det är en lite svålörlig hypotetisk fråga, så är det i efterland, säger hon då. Det, hon har alltså ingen... Eh,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 för mig så finns det inga, säk inga säkra bevis alls för en lund möjligtvis om jag skulle kunna se ett filmklipp där Astrid Inge har uttalats som det här viset då vore det en helt annan sak men eftersom det inte finns några filmklipp om huruvida Astrid Linge tyckte så här så det finns inga bevis för att hon skulle ha tyckt att det har varit fel att säga negerkung och så vidare i, i, i Pipi idag uh, och det är väl det här då som bra bara knulkar knulk och inte ha någon uppfattning om helt enkelt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 så säger reporteren till att jag frågade en bok du skrev om 2002 om som Victoria, den har beskrivit som en hyllningsbok. Vad tycker du om den här boken idag? Uh, jag tycker ju... Nu svarar inte jag för Alice bass räkning här, men jag tycker att att uh, jag, jag tycker man ser en liten koppling mellan tv 4s s hat, uh, hat uh, propaganda emot det svenska kungahuset och Sveriges Radios reporter här i det här fallet Det är ju hemligt hemlighet att TV4 hatar det Svenska Kungahuset Det är därför jag säger att man skulle kunna tro att det är en reporter på TV4 Som har ställt den ifrån om hon royalist Och hon säger om det här om att Jag inte intervjuade Kroppinsessan Victoria Och inte har intervjuat i sin bok Jag har också inte nynazister Rättelse där, kära Alice Bo Det heter inte nynazister Det heter nationalsrister Nynazister är ett skälsord Liksom de Alla möjliga sorts människor, jag ser inget konstigt i det, är det jag säger du är. Och så får den också frågan: Vad tycker du en demokratiminister om att ha en statschef som inte är värd som folket? Det där kan man ju diskutera. På den frågan säger du här: jag, jag tycker att det ska folket avgöra. Så det ser ut nu i opinionsvägten. att vill svenska folk ha monarki. Eh, en intressant syn på det hela, av alldeles på knule här tycker jag.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 den här Bodhisidén, som heter för övrigt Det var då Adori Raman, Avra Hassanov, Avra Och en del andra personer som anser att Det som Bodhisidén har gjort det rasistiskt då kan, ju, då kan man ju Ställa sig frågan om det är rasistiskt Att klutsa på Halloween också då. Det är ju faktiskt, eller den här helgen Som är Halloween nästa här, jag kommer inte ihåg riktigt Jag läste en ganska krocklig Kommentar till en artikel I Nyheter 24 om det här. Och kommentaren löd så här angående det här med att Bolid Serien har blivit anklagad för rasism på grund av sin utklädnad Så det var rasistiskt att klä ut sig till vånad också då. Jag menar, det är ju snart Halloween. Adouri Ramman, Amra Hassanov, Amra Bayrik och andra som anser att det som Bolid Serien har gjort är rasistiskt. Ta polisamellan som skulle ut sig på Halloween också när de är håller på och framtar det För vad innan så, gör bort det ännu mer. och inte fega nu, lycka bra med det hittills. Klockren kommentar skulle jag vilja säga att det är.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 Ja, U-båtar ska jag väl egentligen uttala mig om hur du har programmet jag är ganska okunnig med det men så mycket vet jag att de, de som tillverkar de här är ju inga idioter och om ubåtarna är ryska så säger en hel del, av man där ryssar säger man menar ryssa, men idioter är de inte alltså uh, ja, som jag sa jag vet inte vad jag ska tro om detta men det, ja, det är intressant det är... att veta om, om Putin har något intresse i Sverige eller inte, för mig så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 och därför är vi en del personer som anser att, att Ryssland inte utgör något hot mot Sverige, eller mot, mot Sverige eller att vi inte skulle utgöra något hot mot Ryssland för de personer som påstår att vi inte utgör ut, ut, något hot mot Ryssland håller jag med i allra högsta grad eh, däremot så utgör Ryssland i allra högsta grad ett hot mot Sverige eh, men frågan är om, om vi ska vara oroliga för Ryssland eller om vi inte ska vara det eh, jag tror det är som, som en överste sa vid något tillfälle häromdagen i en artikel att, att Putin vill göra någon sorts maktdemonstration heller om de är umotade igen tror jag. Att han vill väl markera för Sverige att, att vi har koll på er och går ni med till exempel NATO, vilket nog inte är bra om Sverige gör så kommer det nog att drabba Sverige illa tror jag. Jag var en liten, en, liten jag vet inte det här, en indirekt markering han gör emot Sverige här jag tror det är därför som man satt ut De ryska urbotarna delvis För att markera att vi, vi, är, vi är inte så stora när det kommer till grittan i Sverige Och ni ska veta att vi håller koll på er Som jag sa, jag tog en liten maktdemonstration Från Putins sida Men det är ju vad jag tror att man, man vet ju inte, men jag tror det i alla fall Jag kastade 20 miljoner kronor ja, Och, och, och, och, och, och, och, och, och vad, vad blir resultatet? Jag blev blivit underfjask igen Jag fattar sakerna att så finns ju en del med hemligstämplade så att säga. De lämnar inte ut alla uppgifter. Uh, det finns en hel del uppgifter som är hemligstämplade och det är nog ganska svårt att komma åt dem här. Det är nog bara se som inte har koll på vad det är som, vad det är, de, som har hänt i, i, i, i Horstfäder den senaste veckan här. I man har det definitivt inte. Polisen har inte koll på det heller. Men eller alltså, någon som kan inte gå ut med det och det är heller va? Eh, vilket inte är så konstigt. Eh, jag tror de. Många år så tycker jag nog att CEPOL motverkar sitt eget syfte. Många år lite grann. För att eh, de ska ju ändå vara eh, de som håller koll på rikets säkerhet. Och, men det är ju ingen som vet vad CEPOL är inblandad egentligen. Men jag är ganska skeptisk till SEPO Ibland faktiskt. Eh, Däremot tycker jag det är bra arbete på att göra en terroristverksamhet i Sverige. Det tycker jag är väldigt, väldigt, väldigt bra. Jag önskar bara att de skulle göra det lite bättre. så att säga. Jag hörde ett program faktiskt på Sveriges Radio om de här tiggarna som skiter och pissar i parker och sånt. Och, och bygger olagliga kåkstäder och sånt. Att det handlar inte om rumenska tiggar utan det handlar om senare helt enkelt. Ja... Uh, I folkman ja men det rätta vi är ju senare som du säger. Det. Jag, du, jag hörde på Sveriges radio igår och det finns att tillgå på Sverigesradio.se, då alltså det här, det här nyhetsprogrammet klockan 16 eller var klockan, <hör> klockan klockan 17 att folk är mycket upprörda helt enkelt. De skiter och pissar. Uh, hur som helst, och bygger upp så här. Uh, uh, Små tält och grejer och massa skrep Och allting och det luktar Och förstår du och att det handlar, det handlar om Senare som det kommer från Rumänien Alltså man tror ju att det är så att säga Rumenska ja, De är ju rumenska medborgare men folkgruppen rumäner är det inte Utan det är, handlar det om senare från, ja. rume, från Rumänien då Jag tänkte Sänns den här sändning i eten förresten Men se vad som undrar det här ja, Jag lyssnar på kanal 1 och det går ut i sändning det här Okej, okay, det är alltså på... Är det på Jallanordets eller? Nej, det är på Sverigkanalen. Kanal 1 på Sverigkanalen och kanal 2 på Sverigkanalen går det här ut nu. Okej, okay, så är det Sverigkanalen på blogsport.com då, Ali? Ja, Sverigkanalen.com går bra att lyssna på, kanal 1 där. Okej. Okay. Kan alltså tipsa honom om det är då? Det är kanalen... Om han veta... Vi har ju flera kanaler nu och extra kanaler Men det är ju kanal 1 och kanal 2 Som det här går ut på varje lördag Och sen närradion i Stockholm ska läggas ner För att det kostar för mycket pengar att betala Sändare och frekvensavgifter här Ja, är det Sverigekanalen.blogspot eller tk? Nej, Sverigekanalen.com .com, .com okej okay. Över, över okay, okay. Mer, mer än 13 000 besökare där nu Okej, okay, okej okay. Ja nej för han, han har hört uh, något avsnitt utav det här förut uh, ja, uh, Svai, ja, på, på Sverigekanonen och lördag sa han. Men han visste inte riktigt vad som var adressen då Men jag sa det till att det måste du väl veta om du har hört det Nej jag har nog inte tänkt på ett så. Men det här med att ryssarna kränker till exempel över Gotland luftrummet som har placerat två stycken jasplan och F-17 i Ronneby har nu en extra division på Gotland som heter F-17G med två JAS-plan som kommer upp snabbare i luften och som också liksom avvisar ryska flygplan men det ibland händer att andra länder kränker också det är inte bara Ryssland som kränker svensk luftrum och det värsta är att de här militärplanen kan stänga av sina sensorer eller vad heter det för någonting den där signalen vet du? så att de inte syns på skärmarna men svenska försvar kan se planen? Vilka de är? Vilka de är? Uh, ja, det vore väl lite konstigt annars kan man tycka. De kommer alltså i, i farlig säkerhetsavstånd från från, från heter det? Från, från riktiga flygplanen, alltså. Vad heter det? Civil, civil luftfart va? Och det ligger alltså en, en säkerhetsrisk att det kan bli kollisioner mellan trafikflyget och militärflyg. Alltså, helt enkelt. Ja. Ja. Vad ska man svåra på det? Jag har inga svår faktiskt riktigt där. det. Jag blir, det blir lite ställd så att säga, tycker jag. Ja, men det är ganska vanligt att Ryssland och andra nationer kommer in på svensk territorium och alltså upp i luften helt enkelt. Alltså, men varför man gör det liksom? Varför kränker man svensk luftrum egentligen och kommer in på svenskt? Varför skulle vi göra så med ryssarna? Då blir de ju galna, vet du. Ja. Men det är ju det att det är ju... Sverige skulle aldrig torlas, eller skulle aldrig att ta in någon typ av liknande aktion som Ryssland har gjort när Sverige. Vi är ju aldrig svåra för det egentligen. Så jag vet inte, jag förstår vad du menar. Det är ett forskningsfartyg också som tar vattenprover över hela Östersjön och upp till Bottenviken. Då, då kommer ett sådant här ryskt stridsfartyg då med helikopter och håller på jävla. Så det liksom ger råd alltså att ändra kursen. Och det här fartyget har alltså tillstånd Utav Ryssland och andra stater Att komma in på deras vatten De tar alltså prover i vattnet då Kontrollerar alltså för, uh, Olika tester, alltså föroreningar och liknande uh, Ända från Östersjön Långt upp i Bottenviken då Ändå håller ryssarna på så här De har alla tillstånd Alltså varför hålla på att jävlas med ett forskar Ett finskt forsk, forskarfartyg Som har personal från svenska SMHI ombord liksom. Finns ingen anledning att hålla på jävla jävlas med ett forskarfartyg Nej ja. Varför gör man... det jag absolut inte Varför håller Ryssland på på det här viset för? Varför? Ja, som jag sa na, Det där jag sa att det var en ren maktdemonstration Där får jag nog ta tillbaka med några eftertanke För det är nog faktiskt inte med några eftertanke Det är väl det att det är en maktdemonstration Och man vill ha reda på vart man har Sverige någonstans man litar inte på Sverige vilket inte är så konstigt egentligen jag menar, med tanke på vilken oordning har varit i Sverige sedan den regeringen kom tillbaka, och till, med tanke på vilken oordning det är i Sverige nu sedan regeringen Löfven tilltäller så gör nog Ryssland rätt i att hålla koll på Sverige tycker jag sen, sen, sen så har jag väldigt svårt att tro att, att Löfven skulle ha någon fundering på att att agera gentemot Ryssland på något sätt, eller, eller att göra någonting som Ryssland inte gillar jag tror att han har en häcklig jag tror att han har skallen full eller andra saker, till exempel för det på sin så kallade regering så att jag tror att Putin behöver vara särskilt orolig för den saken och är det så att Putin är orolig så tycker jag nog inte att han ska vara det även att Putin har någon viktigare sak för sig eh, än att hålla koll på vad Sverige gör om det inte är så, att Sverige har ju goda kontakter med USA fortfarande, vad vet och det kan vara därför som Putin vill hålla koll på Sverige. Och att Sverige har hyfsat goda kontakter med, med, uh, ja, med, med andra länder inom EU också. Så att man, man, man kanske via det då markerar emot, emot Ryssland på något sätt. Uh, jag, tar, jag får uppfattning om många att den här den här övervakningen från rysst håll gentemot Sverige, att den, att den ökade i samband med, med det här med Ukraina konflikter eller vad så ska säga jag tror nog att Putin och company hållit på med det här eller rättare satt att rysarna håller på med det här ända sedan början på 80-talet kanske innan det också, men att man har intensifierat bevakningen av Sverige efter det här med Ukraina-krisen tror jag, det är så sagt bara spekulationer från min sida men det skulle inte förvåna om det ligger någonting i det det, det, det konstiga är att Miljöpartiet har fått sån jäkla makt Fast de är ju betydligt svagare än Sverigedemokraterna Alltså man förtrycker ju Sverigedemokraterna Som är till och med uppe i 16% nu va eh, 16? Ja det fanns en, en undersökning som visade att de var uppe på över 16% procent då Okej okay. varför, varför, varför får Miljöpartiet sån jäkla makt De ligger ju bara på 7,5% av väljarstödet va Det är mycket lågt ju Ja, men det har, ju, det har ju att göra med att, att Miljöpartiet är, är väl det partiet som har flöst journalister som, som sympatisörer tror jag. Det är ingen hemlighet att den övervägande majoriteten av den, den Journalistgården stödjer Miljöpartiet oavsett vilka ståndigheter detta Flamsparti håller på med. Och där har vi orsakat till, till, till exempel att Blådtexpressen inte är så kritiska eller Unämm de många minister i, i bland miljöpartiet alltså, som, som Stefan Lefler har utmärkt. Till exempel det här med att Åsa Rossson, det här med de här som har gjort, har ju varit, vissa var uppmärksammas en del i media vanligt politiskt korrekt skorekmedel, men har ju inte varit det så nyhet utav uppmärksammas på fria Exponerat och så vidare. Och även det här med. med, med uh, Bet, ja, äh, ska bätta ska en, rolig sak, ska en rolig, rolig sak för dig Jag bodde 16 år i Siktorna och kommun Och Sverigedemokraterna har ju då så att säga Kommit in i, i Sikterna och kommun Sen några år tillbaks Och nu gick det då väldigt bra Med fem mandat då Men den ja. nya, nya kommunstyrelsen i Siktorna och kommun Hade från början sagt klart och tydligt Att vi kommer aldrig, aldrig, aldrig Någonsin att samarbeta med Sverigedemokraterna, aldrig någonsin Men nu har faktiskt Sverigedemokraterna tagit plats i parti eller kommunstyrelsen i sikten av kommun trots allt, va? Man fick ge, man fick ju med sig helt enkelt. Ja, precis. Så de ingår, ingår i parti kommunstyrelsen? Uh, ja, det, det gör de ändå på det. vi är det med Sverigedemokraterna i, i, i, i Karlstad, då? Hur känner du till? Jag kan säga så här att uh, SD gick ju fram där också, precis som på alla andra kommunala håll i Sverige men jag måste säga det att, att han eh, har varit ganska tyst och mest det sen de sen de gick framåt i, i, i valet i, i Karlstad kommun eh, Å andra sidan är detta inte, det inte så konstigt, man vill vara mer som till exempel, ja, ah, som som nya värnats in och värnats folk då, vill väl inte fokusera så här så mycket på Sverigedemokrater utan fokusera på andra partier till exempel Miljöpartiet återigen det är med att ja, Miljöpartiet är journalisternas partibubberett så att säga och det är väl det som är till att man vill fokusera på, på Miljöpartiet men, men det är intressant som sagt att det här med att jag tänkte på den här Åsa Rom som blev uppmärksamma för det här med miljöbrott då. och den där med båten då, som kör som, ja. så, så kallad grön på att påstå att det var men det spelar ingen roll om det var grön diesel eller inte det var ju likför basket diesel Ja. Och sen så målar över båten Med någon typ av giftfärg Som inte är miljövänlig för fem ja, ja, ja. Och detta ville inte kännas vid då. Den sida som Började dra igång detta nyhetsida då, det var ju faktiskt nyheter idag Som drivs av en före detta Sverigedemokrat vid namn Jean Frick Och en del personer har ju då, då Att bara för att det kommer ifrån en SD-källan alltså som nyheter idag Så är det bullshit och den är inte trovärd Problemet är ju att det finns två fel Med det påståendet, ett Uh, Jean, uh, ett uh, nu vet inte, det ingen sg -källa. Två, Jean Frick är inte särgerdemokrat längre Utan, utan han, han driver den här grejen ändå så att säga Han är inte svensk heller, han är jude Ja, han har judisk påråd, eller judisk helkomst om man säger så ja. Så att man likförbaskat, oavsett om man tycker om det som, som står på sidan Så är det ju sakligt, det kan inte ens vara här Mest självhjärnträtt att idiot komma på sig något annat det är ju personer bland de Moderaterna som tycker att är de inte är illa när det är sidan även Socialdemokrater och så vidare men, och är Miljöpartiet lik förbaskat så är det det som står på är sant och även andra medier som till exempel Expressen och Aftonol, har ju tagit upp det fast det är lite mindre skador då, och så vidare men du, du, för, du förresten, man ska ju lägga ner Nationell Idag som papperstidning kan du för, De har ju statligt stöd va Får ju över en miljon kronor än, Ska man lägga ner Nationell Idag Pappersupplaga så att säga Jag förstår liksom inte varför Nej, uh, nej Jag fattar inte heller Jag tror att det är väldigt, väldigt märkigt det. får ju pressstöd då ungefär på 1,3 miljoner per år va? Även om man är mycket mindre än den här nya tiden som är en betydligt större då Men ändå, jag tror att nu, nationell idag låg ungefär på 1600 permanenter Och nya tider låg väl på kanske snart 3000 alltså Men man får ju sina, då kommer man ju förlora det här pressstödet om man lägger ner papperstidningen ju Ja, det, det gör man ju Och jag tycker också det är väldigt, väldigt märkigt att man ska lägga ner om man nu Ja, att man ska lägga ner för att eh, men det kanske är så att man inte, det, det inte blir den succé den, den oberoende succé som det var tänkt att det skulle bli det skulle bli en oberoende Sverigedemokratisk tidning utav det här ja, Från början var ju Nationaldemokraternas partitidning mer eller mindre va? Ja det var det, men jag kommer att tänka på det här som uh, har jag fel när jag säger att Patrik En blev redaktör för, för Nationell så när den nya inriktningen kom. Ja, det stämmer alltså, ju. Nej, alltså, nej, men det stämmer. Okej, okay. och så var väl i Vindesko med och, och, och körde tidigare också efter det, va? Alltså, ja, han var ju redaktör tidigare i alla fall då, men nu ville man ju tydligen lägga ner hela papperstidningen och då förlorar man ju 1,3 miljoner pressstöd per år, va? Det är ju mycket pengar, nu. ju. Ja, det är allra högsta grad. Uh, uh, i och med att det finns så kan man ju fundera på vart, för sig, man tar ju då den, den, den summan till att driva en nationell idag vidare. Men det kan vara så här att man kanske tycker att det finns tillräckligt många nationella eh, sajter, både, både nyhetssajter och andra på internet. Och även en del nationella papperslinjer också, inte så mycket, men, men att det är för hård konkurrens från internet, att man kanske därför beslutar sig. För att lägga ner papperstid. Det skulle kunna vara så. Jag inte, kan vara så, vad tror du jag, jag har ju en väldigt massa gamla nummer av Nationell idag va men jag har ju lite svårt att läsa en sån här liten text, att det, Man ser knappt vad det står när det är så här mycket liten text. Du, kan du se en liten text. Uh, på papperstien eller du. Ja, det är inte allmänt. Ja, om du ska läsa en tidning så alltså, står det en sån här pytteliten text. Jag tycker all, alla bokstäver liksom, Orden går ihop bara. Nej det blir lite för lite, det kan jag hålla med om att du gör Det ska vara så kallad normaltext eller vad man så kallar för, men vad är normaltext då? Det ligger aning om du köper en produkt eller en mataffären till exempel Så står det alltid någonting som står med sån här mycket mycket liten text Och man ser det här med fasen inte vad det står för någonting Nej, det är väldigt väldigt konstigt det här. jag menar alla har ju inte supersyns och stålvarna till exempel Nej. Uh, om man nu ska vitsa till det lite grann. Och det kan man väl göra i lördagsklass. Med ta på hur mycket krånga det var tidigare kväll under sändningen. Att... Men uh, mm. nej, men jag tycker det är märkligt att, att uh, uh, det är väl lite raster snutt på lite diskriminering mot människor som ser lite dåligt. Jag menar, gråsåjälp mot alla ord heller. Och Ibland så står det ju ganska viktiga saker också just med den här lilla, lilla texten. Det är som är absolut det viktigaste va? Det har förminskat och gjort som absolut minsta text som man kan läsa alltså. På en, på en förpackning till exempel va? Ja. Ja. A absolut. Var, du tog upp lite grann på din blogg där om äh, granskning Sverige. Vad var det för någonting? Vi ska gå in och kika på det. Jag ska gå in och, och kolla på det alldeles strax. hade eh, inte sagt, vad förväntar du? De jo, det var ju Bert Karlsson där, var det inte det? Han hade, hade han Bert Karlsson väl öppen i Hedemåla kommun också nu, Någon sån här flyktingslössor. Ja, jag måste säga att anledningen till att jag skrev om det att jag har varit lite dåligt med bråkande i veckan här jag visste inte vad jag skulle skriva om. Först jag tänkte jag skriva om det här med de här, de här så kallade urbåtsskränkningar över svenska vatten. Men det är så många som skriver om det ändå. Och jag visste inte vart jag skulle börja någonstans som hade jag inte riktigt koll på det där hade, Så hade, då heter jag ett av en Granskning Sveriges senaste reportage och Hade Bert Karlsson hade hade Karl, Var är Hagfors och Bert Karlsson Har en, en förläggning eller vad var det? Hagfors Ja, det är ju det här äh, äh, Ja, I Hagfors äh, Granskning Sverige försöker du Med all rätt om naturligtvis koppla Den senaste tidens våldtäkter i Hagfors Till den här så kallade flyktingbor alltså. För det är ju till här Eh, när jag läste det första gången så tänkte jag så här att, det finns ju ett gammalt hotell i, i eller någon hälsogrej i, i, i, i Exera som heter Värlandia jag trodde det var det men det är tydligt tydligen inte alls om jag visar rätt att det heter Värlandia utan det, heter, det ligger tydligen i håll först det som syftas på det och precis som jag skrev i så tyckte jag det var väldigt klockrena frågor som, som min eh, reporter Erik Johansson ställde till Bert Karlsson Sen förstår jag väl Karlsson att han blev förbannad. Han visste ju visste inte riktigt vad han skulle svara på. Men det är inte så konstigt. Jag menar, när han fick frågan om att uh, vad skulle tycka om det var uh, massmördare från den islamiska staten som borde få förläggning så skrek han så här. Men det vet jag väl för fanit om de har kommit där och påstå sådana här. Nej, det är ingenting hit och så vidare. Uh, det är ett bra bevis på en bra reporter som ställer en sån fråga tycker jag. Men i övrigt alltså. Han kunde inte svara på så här så mycket i Hjärtbergskapseln. Varför var det inte förväntat att de skulle ringa upp och fråga om saker och ting som han hade med det att göra precis nu? I samband med det här då. Han ville ju bara tjäna pengar. Ja, han skiter ju de här personerna som, som han har startat flykt i för. De struntar fullständigt i. Eh, precis som du sa han vill bara tjäna pengar så. Eh, du hörde. Ja, visst, det får man väl göra. Men då får man väl också vara beredd på att man kan ta, att man får räkna med att man blir. Direkt delaktig i det här Som händer alltså det, var ju, här stället, det var ju en kvinna också i Sundsvall du, Som ville vara snäll mot tre stycken uh, Manliga tiggare så att säga Och bjuder hem alltså tre okända män Till sin lägenhet där de skulle få äta Sova och tvätta sig då så att säga Och det slutade med att hon blev våldtagen Utav alla tre då Hon kanske måste gå till en psykolog Jag menar hur kan man vara så dum Nej, alltså, bra fråga. Men hon gjorde ju precis det som, som jag tycker att många som kallar det antirasister som gav på skriker om att, att man ska göra, att man ska, att man ska tänka på vilken situation de här personerna befinner sig i. Och jag tillhör den skaran som tycker att de här antirasisterna som då är ut och ett dåligt om att man får inte döma den här personen. Man ska hjälpa folk? Ja men varför plockar de inte in skärva så kan de tiggar och så kan de flykta in i sina boner? Nej det kan man väl inte göra det Ja men ni vill ju hjälpa folk. Ni är ju alla hycklare. sagt att det, Men ni är några hycklare. Om ni inte vill hjälpa folk då vill inte det. Då ska man väl inte släppa dem på det. Jag ja, kan väl inte släppa in en vildt främmande människa i, i mitt boende Ja men du, vill, du bryr dig om den här vilt främmande människan Eh, då får, kanske man ska börja man kanske ska börja sopa rent för egen och man anklagar andra människor för att inte hjälpa flyktiga så kallade tiggare Uh, har, har, har, har du sett på många sidor också, många sådana här, exponerat och vad heter och någonting. Du har man en bild alltså på bostadsområdet, till exempel Östermalm, Lidingö, Danderyd och så vidare, då står det så här: han kämpar för mångkulturen, eller hon kämpar för mångkulturen, men bor på Östermalm, bor på Vasastan, bor i Danderyd bor inte ute i Rinkeby, bor inte i förorterna bland invandrarna, men kämpar för mångkulturen på Östermalm. Ja. Ja men det är i alla klassiska att de personerna som dör ut och då i några sig en massa tid och gap och skrik och skrik åt att skydda dessa personer att mena att de värnar om dem. När det kommer till krita, precis som du sa det, då de en övervägande majoritet av de här personerna som värnar om dem så kallade flyktingar och så kallade tiggare, de bor ju inte i de områdena själva där det är en massa problem. Och det är klart att då är det ju väldigt, väldigt lätt att sitta och säga det och det. När man inte lever i den verklighet som då ut och lagar i de här personerna som befinner sig i de här problemområdena lever i. Och de börjar ju drabba lite av flyktig brottslighet och så vidare och invandringsbrottslighet och även brottslighet som tidigare håller på med också. Va? Men det är klart att ja, det, det är ju som jag brukar säga att ett bra exempel på när Jan Helina, Aftonbladets stora chefredaktör fick frågan om varför han inte bor i något av de här som han försvarar. Jag vill inte bo där för hög brottslighet, jag sa. Men, ja, det är ett klassiskt det är en klassiskt kände den, känd, den så att Lika känt som den är nertystad Och den är väldigt nedtystad. Eh, jag har hittat den på På en sida som heter fria nyheter så jag vet inte de om den där sida Nyhetssajten är aktiv Längre Men eh, nu kommer säkert i den kanske för mycket, Det är ungefär som fria ja. tider För mycket brottslighet aha, aha. Ja, eh, Det är därför jag har sagt fel Någon, någon gång i programmet I, i, i Sverige kanalens livesändning Tidigare att det är fria tider, Det här hade att jag blandar ihop fria tider och fria nyheter då låter det lite lika. Men nu kunde man se också för ett tag sedan i alla fall av dagens nyheter, så att säga, för kanske inom två veckor sedan. Var, var politikerna i Stockholm bor någonstans, då borde på, bor på södermalm och så vidare. Det var tre stycken vet du som bodde i de här förorterna Tre stycken och övriga bodde alltså På Östermalm, Kungsholmen Södermalm, Hegersten och så vidare I Stockholm då Och tre stycken bodde just i de här Rinkeby och liknande Det var tre stycken Ja Jo, det är ju det Du har ju det återigen där. det var bara tre stycken Varför var det inte mer? Kan man undra då och eh, det finns invandrare också som lämnar förorterna därför att deras barn får ju aldrig umgås med svenska barn, så att säga, Bara med andra invandrarbarn Och Då kommer de ju aldrig de lära sig aldrig språket till exempel. Va? Nej, det är ju rasistiskt tänkande till att börja med som de här invandrarna som nekar sina barn. De håller ju på, de är ju rasister själva. Det är så det här, det är ju många muslimer till exempel som förbjuder sina flickor och även sina söner att ja, ah, nu är vi inne på det här att umgås med svenska barn på grund av att de anser att de är äckliga och så vidare, och nej du ska inte lindå att sitter ska och umgås med sådana avsky liksom. men också heter det att muslimer är så bra människor nu tror jag bara upp muslimer som exempel det finns även romer som har en inställning till svenskar också även judar däremot har jag inte hört något. jag tror inte att judar, så varför många judar har en inställning till svenskar Däremot är det väl ingen hemmelighet att judar är inte är särskilt förtjusta i muslimer och tvärtom naturligt. Ett annat, ett så annat, judar, det är Ett annat problem är de här kvinnorna som kastas ut från balkonger. Alltså, nu talar vi om höghus kanske på 15 våningar. Alltså, de avlider ju i regel då eller blir svårt skadade invalider. Alltså, varför kastar man ut en kvinna från en balkong när hon bor på 15 våningen i ett höghus i Malmö till exempel? Varför gör man så? Eh... Uh ganska bra fråga faktiskt varför gör man så, det har väl egentligen att göra med att man har ingen man, gill, man, har, man har ingen respekt för den människan och uppmåga att man, man anser att den människan inte är någon människa man behandlar människan som ett djur menar, det är ingen hemlighet att till exempel muslimer är inte särskilt förtjusta i djur va? Menar, det här när här plågans katter invandrar i täta områden så är det ju aldrig svenskar eller invandrare de vita invandrare som begår det ofta muslimska invandrare som håller på med det. Och varför gör de det? Det är bara att titta på vilka syner de har på djur i sina egna länder. Plåga, eh, plå, plågar. till exempel? Till exempel ja. bränner upp dem helt enkelt? Eller bensin på dem och bränner upp dem? Ja, det använder de som fotbollar. Ja. I Kaster vid ett tillfälle så var det ju ett gäng invandrungdomar, det var någon från några rabland som använde igelkottungarna och de sparkade fotbollar med dem. Nej, ett annat ja det är fruktansvärt Och ett annat tillfälle I en annan ort i Karlstad som heter Eller ort var väl att i, mig, men i ett område som heter Voxnes Så var det en invandarkill i 17 årsåldern Som slängde en 1 kg tung sten På en igelkott Igelkotten oh. klarade sig Det var en, en kvinna som såg det som hot Och använda dem. Hon fick ta emot mordhot Utav den här killens föräldrar då. Men hon, jag vet inte om hon anmälde den här killen Men de skulle göra det i alla fall Ja, jag, jag har tagit upp det här: att i de här förorterna så har du alltså, du har alltså, man kastar stenvätter mot räddningstjänster, mot bussar. De, det är skadegörelse. De bränner ner skolor, förskolor. Det är våldtäkter, det är droger, gängbråken, va? otryggheten. Du känner dig inte trygg i de här förorterna. Du vet aldrig vad som kan hända. Och många som bor där, även invandrare, går aldrig ut på kvällarna. Hej. Ja, Menöst säkert mycket tycker jag när de inte ens kan känna sig säkra i sina egna områden så heter att de här områdena så himla bra från politisk korrekt håll det heter ju, socialdemokraterna lovordar ju de här områdena Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska vi inte tala om de lovordar de lovordar ju ändå mer, och även Moderater och så vidare eller att så att man lovordar vitsen är väl att man ska lovorda dem så pass mycket så att, att man negligerar problemen, ju mer och mer man lovordar med och lyfter fram fördelar med, med att bo i sådana områden Vilka det nu skulle vara Så negligerar man ju Och förminskar de här problemen Man upphöjer fördelarna med att bo där Och gillar på att alla människor skulle bo där eh, Okej, okay, men då kan man väl lika gärna Bjuda in en person i sitt eget hem Som var som mål och mörda då I så fall, om det nu ska vara på det viset men Det är ju tydligen en positiv utveckling det också Enligt dessa personer Nu har jag lite svå. Jag men jag. tror du förstår vad jag menar Jag, ja, också. Men jag bodde ju, jag bodde jag bodde i 16 år i Märsta för, för miljon, miljonprogrammet då. Jag menar man fick inte ens 20 grader i lägenheten på vintern utan det var så här cirka 16, 17 eller 17 och en halv man höll på att frysa ihjäl helt enkelt. Man var tvungen att köra med värmefläktar för att få upp lite värme. Alltså dåligt, dåligt byggda hus. De är dåligt byggda de här höghusen från 70-talet. Ja. Eh, jo, det, det är de ju. Det kan vara väl att säga att de vet. När man hör grannen pissa och spola vet du, det, då är ju husen felbyggd alltså. Ja. Ja, det är väl lyhördighet till allra högsta var vad man så kallar det Det finns en film också på Youtube som heter någonting med hur vi höjer upp alltså hur vi lyfter förorten heter filmen och man kommer aldrig att lyckas med det. Man har pumpat in miljarder i de här förorterna och ändå så säger invandrarna det är samma elände, det är samma skadegörelse samma bilbränder, samma, samma våldtäkter och mord och knark och helvete och de här gängen. Ingen skillnad, ingenting, de märker ingen skillnad alltså Nej Men eh, Ja då, eftersom de inte gör det Då kan man börja undra liksom Vad är det de här politiskt korrekta politikerna i Sverige Vad är det de menar är så bra med bor bo i de här områdena Vad är det som Jan tycker så, Ja just det han tyckte inte det var bra Det var ju för Men vad är det som många andra personer Varför tycker man att det är så fruktansvärt bra i de här områdena När inte ens inbannare tycker det är bra Många utav dem jag brukar gå in på Twitter ibland och kommentera Expressen och andra tidningar. De skri skriver skrivit ett exempel Gäng bråk uh, det är en mörda där till exempel och sånt. Och det är fullt slagsmål där Och polispatruller på väg. Då brukar jag skriva så här: "Det måste vara Svennebögar som bråkar nu igen." Brukar jag skriva bara för att provocera dem. Här, för det är ju inte det. Men då skriver ja. de skriver de, de skriver så här: "Ungdomsgäng, ungdomsgäng och ungdomsgäng." Varför inte skriva så här invandrargäng? Det är ju det det är, men då heter man att det. det är en klassfråga helt enkelt, det har ingenting med invandrare eller svenskar att göra utan att man benämner inte det att det är ett invandrare, vilket är i fall av 10, eller 99 fall av 100 om man så vill, Samtidigt, samt det heter då att det inte är några, ja. Samtidigt är det ju självklart inte frågan om alla invandrare och ungdomar som bråkar men det finns en grupp som håller på och de förstör för de som är skötsamma så att säga. så De får också dåligt rykte bara för att de bråkar vara invandrare och ungdom. Det finns självklart många invandrare och ungdomar som är mycket skötsamma va. Det här handlar om, det här handlar om en mindre del. Ja, fast frågan är om den här delen är så himla liten Men det är inte det när, jag tänker, när man tänker efter den Det är något större än vad man tror och vet om Men eftersom den mörkas ner hela tiden eh, Att man ska, all, man ska inte döma människor Nej, man ska inte döma människor som, kastar, som slår sönder Som försöker ha järn, folk försöker mörda dem Man ska inte döma människor som slår under bilar Som kastar sten mot polis och sådana här järn. Det håller jag med om Eller att det är klart att man ska göra det men alltså det är helt, då är det helt plötsligt När man måste tänka på att de här människor har svårt Ja okej okay då det, det finns många människor som har svårt i Sverige men springer alla dessa människor omkring och kastar sten på andra och slår sönder polisbil och så vidare? men Jag tror inte det va? Så det där snabbt köper inte jag heller och det, det är många andra som inte köper det heller tack lov. De har, de och. lov. Men han... man som köper är de här självhjärttvättade människorna fortfarande som är på urlaste allvarligt som att det är på det viset. De har misslyckats i skolan, de är arbetslösa de går på droger och så vidare. alltid kört alltid alldeles svart. Det är bara att gå på och, och, och knarka och, och, och, och förstöra och skadegörelse och kan... Sig, mördar någon människa eller våldtar några tjejer Och liksom bränna ner någon skola Och sånt där. Liksom, liksom, och polisen ska, ska vi också att Attackera och sånt här Och räddningstjänsten går på till attack mot också Som ska liksom hjälpa människor Släcka bränder och så vidare De ska vi också kassa sten på va? Jo det är ju det, det är ju så de visar, att, att, de, det är så de visar att, att de tycker att det är bra Att människor kommer ut och ska släcka bränder Eller rättare så att det är nog det att de, de, de hatar Jag tror att det är att de vill inte ha dit folk, det hela våra områden det är vi som bor här, ni ska inte vara här det är ju rasistiskt tänkande också egentligen, om man nu ska om man nu ska vända åt det andra hållet så visst fannar, eller 17 är rasist dem. de här invandrarungdomarna är rasistiska mot de människor som kommer hit och ska hjälpa dem och de är rasistiska mot andra också som inte tog ska vara skriva det helt enkelt. Det var ju då... TV-reportage en gång med Ilmar Repole tidigare kommunalråd kommunalrådet i Malmö. Och, och han blev angripen alltså i sin tv-fotograf av några invandrargrabbar som sa så här Ni får inte vara här. Det här är ju våran gudda. Ja. Och då sa han så här va, Vad menar ni med det? Eran gata? Ja, just det. det var i, du sa det var Malmö va? Ja, det här är våran I, ja. Liksom, det, här, det här är våran gata, ni får inte vara här ungefär. Alltså, det här, är, här bor vi och här ska inte ni får inte vara här. Ni får inte filma här. Nej men alltså, vadå våran gata? Det var väl deras gata lika mycket också. Men de har ju inte att det här var den där synen. Det är det här med så att säga. Det är det de har blivit på, på många av de här orterna. Eh, och det finns, de är, de, de, de, de kallat de att det var deras gata. Det är våra människor som inte törs skjut ut på utav dessa invandrare. Och så heter att... Är bra med invandring. Jag tror inte att det är så lite klick som många säger att det är. Utan den här klicken är nog väldigt, väldigt stor klick i så fall. Ja, de, tycker att de, de tycker att de blir diskriminerade och polisen jävlas med dem för att de ska stoppa en bil och kontrollera att han kanske inte har någon körkort och bilen kanske är belagd med körförbud. Det är kanske är en stulen, ja. stulen bil. De anser sig alltså ha rätt att köra bil utan körkort. De anser sig ha rätt att åka med en stulen bil. En bil som är belagd med körförbud. Och, ha, och så vidare och så vidare. Polisen Ska inte ha rätt att utföra sina, sina, sitt arbete? va? Nej, och de anser sig ha rätt att de svenska kvinnor. De anser sig ha rätt att de misshandlar svenska och även andra invandrare också. För det är ju att polisen ska lägga sig i. Och de anser sig ha rätt att de mördar människor som inte tycker om. Visst, jag hade också den inställning att jag ville mörda varenda människa som tyck inte tycker om. Men sen så kommer jag att tänka på, med vatten nu, jag kör karlstypalt. Om du fick det som du ville så skulle du inte göra annat än sitta inne på skulle Du skulle aldrig komma ut. Hur fängslad, vilket liv är det? Så jag la ner den Men alltså många invandrare hatar ju andra invandrare Och då är, då är det alltså inte Det är inte frågan om rasism Och många tar, hit, de tar med sig sina konflikter till Sverige också Ja just, just, Fortsä just De fortsätter bråken vet du, Som de har varit i hemlandet Alltså i, Här i Sverige mm. ja, det är därför jag tycker att åker så säger vad man vill om honom Nu har du sjukskriven då Tyvärr på grund av en massa saker som har drivit honom till det De så kallade antirasistiska Extremisterna De som har drivit honom till det Och Det är möjligt att han inte kanske var så bra innan också Man får ju ändå komma ihåg att han har haft En väldigt tungt klass att hela Och sen så finns det människor som, som Hoppas att han dör nu så att han aldrig kan Komma tillbaka till politiken eh, Amra eh, Bayerik, så kallad antirasist är en sådan person som Ja, oavsett om man invandrar inte. Jag har inget till övers för sådana människor som var den inställda. Då kan man lika gärna säga att Stefan Löfven skulle göra? vara. Det var varit lika fel det också. Men eh, i alla fall det här med... Eh, Välkommen, hur, hur skönt att komma in på det här? Eh, jag pratade om något annat innan va? Ja, vi pratade om, om invandrare som, som hatar andra invandrare. Och då är det ju inte fråga om... Det är bara svenskar som kan vara rasister alltså tydligen va? Ja, alla tappar och nog från något annat jag tänkte på. Men... men men äh, Ja, jag tappar trodden Jag vill om ursett för det här, kära, kära lyssnare, Jag tappar trodden men, men i alla fall det här med Hagfors Det är en flyktingförläggning som Bert Karlsson driver, eller? Ja, det är det. Och han menar på det att han inte har något ansvar I det som han inte i Hagfors Men det är klart så sjutton att han har det. Uh, det Det är klart att han har det på ett vis För att det är klart att han kunde väl inte Han... Han är ganska svart egentligen han, han, han, han påstår sig att brysa om dessa människor Och allt han ville göra är att tjäna pengar för. Men han står inte fullständigt i vad som händer När dessa människor kommer inte till Utan han vill ju, Han har hittat en ny, ny, ny födkrok helt enkelt Jag vet inte om han håller på som eller längre Men eh, det här kanske inte. Ja. har en Skibolagsdirektör. I så fall. Vad va har hänt i Hagfors då? Har det varit massa otäcka saker? Ja, det är ju är att De har ju grep med en kille, en 22-årig förmodligen invandrade eller att jag satt i Nya Värmastiden stod det inte att han var invandrare men på fria tider så stod det att han var invandrare ifrån någonstans däremot så stod det inte vart någonstans han var ifrån, men i alla fall han var invandrare jag tror lite mer på fria tider än tro på någon PK-medla tid ja. oavsett vilken det är i alla fall, man grep den här personen men man hade inte tillräckligt bevis för att hålla kvar den här personen så man var tvungen att släppa den här personen och nu går den här personen den här personen är däremot inte avskrivna från utredningen, utan man håller på att samla in mer information om honom. Man hade för ont tid på sig att kunna göra Hade man haft mer tid på sig så hade han alltså suttit häktat det här låget Vad Men annars han som har begått de här våldtäkterna, men de kan inte, de kan inte bevisa med säkerhet. Så de utredare håller då på att försöka samla in mer bevis för att kunna plocka in någon dem senare misstänkta. Och det här resulterat i att de här våldtäkterna de som har skett, det är tydligen inte bara han som har begått våldtäkter utan det är fler personer också, samtliga invandrare från olika länder i världen och det är inte frågan om så kallade vita länder direkt, det, det kan man väl upptäcka att det inte är Men i alla fall då, det, det, man misstänker fler invandrare som har våldtagit folk Det är alltså inte bara en man tror det, utan det är flera stycken, i alla fall minst två det här är väl frågan om som har våldtagit folk där uppe så kallade flyktiga. Och eh, som kan kopplas till det här ordet då. Men eh, ja, i alla fall så har det startats natt. Någon typ av nattvandringsstyrka upp i Hogwarts som en reaktion på de här sakerna då. Och nu är människor rädda att gå uta för död på kvällen. Inte bara kvinnor utan även män också. För att man ska råka ut för någon galning från. Ja, ja, någon så kallad flykting då. Eh, och det är inte så konstigt. Jag menar, det är ju. Det finns för få ställen i Sverige, rent allmänt där man inte kan bevisa att, att det begås ildon som är kopplat till flyktingförläggar som nyss som starter. I gruls eh, på den också en värmblödskort. Eh, så var det ju, finns det också en flyktingförlängning. Jag vet inte om den finns kvar längre, men den, den strax efter att den flykt, eller några dagar efter att flyktingförläggen startar, eller några veckor. Nästan. Så. Jag var ihop med en, en tjej då förresten som, som kommer från grupps och hon, hon brukade besöka sina föräldrar ibland. Så varje gång hon besökte de så hade det begått ett nytt brott, och hennes föräldrar bodde inte långt ifrån den flyktingförlängningen. Och det var alltid, det var, man, hade bröst, man hade tagit sig in i gårdar eller, eller i, i trädgårdar och snott ledskap. man och slagit under bilar och så vidare. Och alltihop det började i, i samband med att den här flyktingförlängningen startades då. Och hon är så att ju vilka av oss som har begått de här brotterna Och det är inte så svårt att räkna ut heller I annat fall borde det vara en slump Men den här slumpen upprepas upprepats lite för många år här i Sverige För att många av oss vanliga människor Eller människor som kan tänka själva Ska tro något i annat va? Så att säga nu tog Jag tog bara upp två exempel På, på Brottslighet som kan kopplas till flyktingförläggning. Det finns garanterat bra mycket mer av den varan. Och de, alltså. de värmländska tidningarna skriver inte att det rör sig om, om flyktingar som är gripet av polisen. Nej, man skriver bara att det är som i det här fallet att det var 22 år i bandan som arbetade vid Gepel. Men det är så som man höll och faktiskt. Nya världssidan skriver att skriva ut signalementet på två kvinnor som aldrig blev det Och den ena kvinnan. Eh, Påstå att, att det var, eller enligt den ena kvinnan, då, så var det en person med arabiskt härkomst. Enligt den andra kvinnan, var det en person från Mellanöstern, tror hon. då. Vilket kan vara ungefär samma sak. Det var i alla fall, och enligt den tredje personen, eller kvinnan som har våldtagen, så var personen inte afrikan i alla fall. Nej. Eh, då, då kan man ju spekulera i vart personen kommer ifrån. Men klart är klart att det inte var någon svensk som hade begått de här våldtäkterna. Ja. Så att, nu blir det en liten livesändning Med mig heller, Så jag är glad att, jag, att vi kör igång det här Nu är klockan 20 kommer Radio Länsman då Och det har varit flera tekniska avbrott Helt enkelt Och telefonen fungerar inte heller Men eh, konstigheter kan vara med det tekniska Men du kom in väldigt, du kom in 17.30 på Skype idag då? Ja det gjorde jag jag, försökte, jag ringde upp dig Både via telefon och via Skype men via telefonen, då hade väl tekniska problem med telefonen nu vad? Ja, De kom aldrig fram, det var upptaget hela tiden Igår fanns ingen kopplingston, men idag fanns det kopplingston då Men sen under sändningen så gick telefonen sönder igen Och sen var det flera avbrott att säga, på internetuppkopplingen Jag tappade bort alla kanaler ett tag också här hur, hur löste du detta? Ja, jag vet inte, jag fick eh, hålla på att här och så Jag kan inte förklara liksom, hur man kan tappa bort eh, hur telefonen kan fungera Och sen går den sönder igen och så vidare va? Nej, man säger så såhär, det, det fanns troll i verksamheten ikväll. Och det var inga vänsterrikser, det var troll inte, jag tror jag. Nej. Så, nej, men i huvudsak var det att det löste sig Men nu är allt lugnt och stilla, så alltså, att säga. Ja, telefonen är trasig då ju. ja. ja, just det, jag, jag ringde ju på, på Skype också, men det var ingen så svårt att prata in. Tre ja. medlemmar på Skype tror jag jo Johan Persson hade ju ringt också Förra lördagen men då var ju Skype inte igång Så sen har ju ringt på Dala Gunnar, Men det ska ju vara Sverige kanalen bara. Så att eventuellt kan ju Johan, ja. Johan Persson kan medverka Också vissa lördagar här Ja Jimmy har jag inte pratat med mer om Men han har sugen på att medverka igen Men han har mycket att göra med jobb Och sådana här saker just nu så han har ganska kämpat Men han vill gärna medverka igen Så han till sist vi pratade om det var nu ska jag sända Radio länsman strax här och du får gärna medverka nästa lördag men, men kom gärna in då strax efter 17. Ja, jag ska se hur, jag ska se hur det ser ut med medverkan inte hundra är kanske ska jag göra något nästa lördag men vi ska jag inte göra det så kommer jag vara med om inte annat så blir en lördag det på istället. Ja vi hörs, hej hej. Hej, ja, vi har det gott, hej. Hej. Tackar karpstripan så försvinner där, vänta, vänta, var det där? Få fram en ljudfil här. Lägga på lite förstärkning också på en kontrollpanel här. Starkare ljud ut man gör. kan få lite högre förstärkning på tal. Radio Lenzman ska komma här nu på kanal ett, kanal 1 och 2 som live-sändningar sker. Inte på de andra kanalerna. Kanal 1 och 2. Och Vi har haft problem med det tekniska och kanaler har, det har varit flera avbrott och så vidare ikväll här. Telefonen är trasig. Det står ingen datum på Rådde Men eh, nu ska vi se här. Åkesson och psykologen är det inte. Eh, man fortsatte med de här journalisterna som pratar skånska var jag. ja. Det är lite jobbigt för mig. Eh, ska vi se. Man får gå på rubriken. för Vad programmet heter. Politisk korrekthet ger ebola. Men jag undrar om inte det var det programmet som var det senaste. Politisk korrekthet ger Ebola var rubriken på programmet. Det finns ju inget datum på den. Eh, jag tror jag får... Jag har två Winamp igång på... Jag har två stycken Winamp igång på... Ska datorn? Nej, vänta. Jag ska öppna en fil där. Vi ska gå in i en mapp och öppna en fil med Radio Länsman. Och vi får vänta lite. Eh, programtiteln. Korrekthet ger Ebola. Vi tackar, eh, tackar eh, Karpstipan som trots allt medverkar det här. Politisk korrekthet ger Ebola. Och nu ska vi ta... och få tag på den i Winampen här. Vi ska se. Där kommer den. Tänk vad en timme kan kännas kort när man har intressanta gäster och många ämnen. Men tyvärr så måste vi ändå ha någon tidsgräns Men det finns ju ingen Eller inget som säger att vi inte kan Fortsätta där vi slutade I det förra programmet Trolljägarna Och hinna med resten Som vi hade tänkt ta upp tillsammans med den nya Gästen Maria För er som inte lyssnade sist Så är jag journalist Och har 15 års erfarenhet från stora dagstidningar Och är nu reporter på Dispatch International Och vi kommer nog och så klämma in lite nyare nyheter också, är det tänkt? Och så får jag ju välkomna tillbaks Göteborgs alldeles egna språkrör Konrad Ja, nu satt jag surade till här för jag tänkte att du skulle glömma att säga hej. Men det gjorde du inte, så hej, hej, hej. Hej, hej. Och så blev du ett språkrör för er i Göteborg också. Ja, Var det du... fint? ja, jag tänker på vädret i Göteborg nu så vet jag inte om jag vill vara det. Ja, jag tänkte att vi skulle börja prata om Mehmet Kaplan från Miljöpartiet och terrorgruppen Islamska Staten. Det står så här Kaplan har gjort ett uttalande i turkisk media om den muslimska terrorgruppen Islamska staten där han menade att anledningen till att så många muslimer i Europa ansluter sig till terror